Allora, iniziamo con Davide per parlare eh, ancora di tecnologia e, e decrescita. Gli diamo subito voce sperando che il microfono funzioni. Buonasera a tutti e a tutte. Eccoci alla seconda puntata dell'asse tematico tecnologia e decrescita. Un po' una sfida quest'anno, eh, voler parlare di tecnologia eh, è, è asso associandola alla decrescita. Questo perché. Eh, Di fatto eh, la tecnologia, eh, specialmente negli ultimi decenni, eh, è, è associata nell'immaginario collettivo ma anche poi in pratica all'efficienza economica e quindi eh, si guarda con sospetto, con, con un sospetto assolutamente eh, condivisibile insomma, a, alla tecnologia. Eh, vogliamo dire, lo diremo ogni puntata, che la tecnologia in realtà Preesisteva al capitalismo e soprattutto gli sopravviverà, e dunque noi vogliamo occuparcene eh, in modo diciamo critico. Eh, vogliamo individuare eh, quegli aspetti della tecnologia che eh, ci possono, eh, come dire, rientrano nella nell'orizzonte nell eh, rivoluzionario, nell'orizzonte di decrescita in particolare. Eh, Un'altra delle cose che si eh, avvertono uh, quando si parla di tecnologia è la distanza, cioè eh, sicuramente eh, anche questa sera tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici eh, non mancherà questo, questa sensazione di distanza, cioè quando si parla di tecnologia si pensa a qualcosa che è molto distante, si parla infatti di eh, high technology, cioè alta tecnologia, Eh, forse proprio per indicare questo uh, l'impossibilità di accesso per chi per i non addetti ai lavori e eh, l'impossibilità eh, di accesso in generale per le persone che dovrebbero poi beneficiarne, quindi la tecnologia è distante sia perché viene ritenuta incomprensibile o impossibile da realizzare, sia perché eh, vuole, si vuole che sia così e quindi eh, i prodotti tecnologici che eh, vengono venduti come merce non sono, mh, eh, lo sono o, o sono sempre di meno prodotti eh, comprensibili, prodotti eh, smontabili, apribili, riparabili eh, e quant'altro. Quindi eh, anche qui vogliamo cercare di mh, diciamo di eh, sfatare un mito o comunque vorremmo, vorremmo che parlare di una tecnologia che non è così distante, una tecnologia che possa valorizzare la convivialità la cooperazione, la mutualità che sono gli aspetti poi fondanti della Eh, come dire del, del, del nostro essere compagni e compagne eh, diciamo che eh, inoltre la diciamo leggere la tecnologia ci consente anche di leggere Eh, le distorsioni del capitalismo quindi è, è importante anche per questo perché evidentemente la, eh, la tecnologia si, ehm, si, si confà sempre all'ambiente in cui viene, viene calata e quindi in particolare in questo momento in cui il capitalismo è imperante e ov ovviamente guardare la tecnologia significa guardare con una lente particolare a tutte le contraddizioni del capitalismo Eh, che sono quelle che ben conosciamo si parla di, quindi di de devastazione del territorio sembrerebbe che la tecnologia spesso sia proprio funzionale alla sistematica devastazione del territorio quindi come com non vederla con sospetto si, pe si pensi ad esempio ai casi di, non so, delle tecnologie siderurgiche eh, in particolare il caso dell'IVA è uno dei, di quelli più Più citati e anche scontati in questo campo. Siete mai stati a Taranto? Io sì, io sono eh, stato. Una, io, io penso no. che fosse una città bellissima un tempo sì. e vederla in questo modo sì. è veramente La, è in la, la modo. vedi da decine di chilometri di distanza, no? con questi terrificanti fumi mefitici che ti, ti, ti prendono alla gola, al naso quando, quando ti avvicini già alla periferia? No. Esatto Terribile eh, E quindi in questo caso è un, è, un, è un esempio in cui la tecnologia viene usata per produrre in modo devastante Poi ci sono anche tecnologie che invece eh, sono proprio dei prodotti già che devastano Se per esempio si, si pensi all'edilizia E a, al modo di utilizzare tecniche e te, tecnologie edili eh, Per eh, tirar su ecomostri Quindi nel, nel primo caso è produzione devastante In questo caso è un prodotto tecnologico Che è impattante e devastante eh, e quindi questo è, è, un, è un tipo di lettura che, che noi possiamo fare mh, attraverso la tecnologia viceversa possiamo anche vedere come il capitalismo abbia poi distorto la tecnologia e per, è il caso più più, eh, più eclatante in questo senso è l'obsolescenza programmata che non a caso è uno dei tre aspetti che Serge Latouche che, come tutti sappiamo è uno dei eh, più eh, accaniti eh, sostenitori e eh, propugnatori della, della decrescita quindi dicevo l'obsolescenza programmata è uno del, dei tre aspetti del capitalismo che secondo Latouche lo caratterizzano eh, più d'altri e quali sono gli altri due? gli altri due sono il ricorso al debito e quindi eh, un'economia del debito, e eh, l'induzione al consumo, e quindi la pubblicità, tutto ciò che eh, aumenta i consumi. Il capitalismo si regge con tre motori, debito, eh, induzione dei consumi e obsolescenza programmata. Che cos'è? È, È eh, quella pratica ormai sempre più comune di sfornare prodotti tecnologici, Che hanno una data di scadenza o che si vuole non durino troppo a lungo perché, appunto, è necessario che rivenderli nuovamente. Quindi è un'esperienza comune, ne abbiamo già parlato altre volte qui in radio. Ecco, il caso dell'obsolescenza eh, programmata è proprio un caso in cui vediamo come la tecnologia sia distorta dal capitalismo e quindi ingegneri validissimi e appassionati devono cessare di produrre oggetti tecnologici eh, che durino. Perché al contrario dovrebbero produrre oggetti che non durano, quindi la loro sfida, il loro, la loro creatività, la loro capacità e competenza viene messa al servizio di qualcosa di controintuitivo, cioè producimi un oggetto che duri poco, si sente dire l'ingegnere eh, e ovviamente non, perde, un po', perde un po' la bussola no? in qualità di, di tecnico. In generale diciamo che in un'epoca come quella mh, che ormai viviamo da più eh, di un secolo eh, dove eh, la tecnologia ha perso ogni carattere neutrale quindi ci riferiamo spesso a tecnologie che non sono neutrali il caso più eclatante è quello del, per esempio, dell'energia atomica no? non, si può, non, non la si può definire, una, diciamo, non la si può guardare con neutralità è una tecnologia... Eh, sbagliata, mm. quindi non è avvocato del genere, è giusto chiedersi quali siano le tecnologie che eh, portano dei benefici, perché la tecnologia questo dovrebbe fare portare benefici all'umanità, migliorare le condizioni ehm, di esistenza delle persone, diminuire la necessità di lavorare delle persone e quindi aumentare la loro uh, uh, il, il tempo che esse hanno a disposizione per fare uh, ciò che vogliono. Questo dovrebbe fare la tecnologia. Eh, fa invece tutt'altro eh, e quindi eh, appunto cercare di separare se, se, senza voler fare una lista dei buoni e dei cattivi perché non c'è nessuna necessità eh, di metterla su questo piano anche perché potremmo incappare in discussioni di, di, difficile ehm, cioè sulle quali, sulle quali si può opinare varie, varie cose quindi senza fare la lista dei buoni e dei cattivi tenendo comunque presenti i casi eclatanti come quello dell'energia atomica ehm, Eh, diciamo cercare di separare ciò che eh, va ne, ne, verso un, un miglioramento delle condizioni di vita eh, degli uomini e delle donne e ciò che invece va verso spereguazione e nocività. Eh, allora eh, diciamo ancora che eh, una eh, diciamo notando questa questa questa forte correlazione tra il sapere tecnico scientifico e l'ambientale noi preferiamo guardare una tecnologia eh, in ambito eh, decrescente cioè eh, vorremmo produrre eh, oggetti tecnologici vorremmo eh, parlare di una tecnologia che ad esempio riscopra le abilità manuali eh, come come ci dicono eh, coloro che si interrogano sulle stesse domande su cui ci stiamo interrogando noi e qui apriamo un discorso importante che è quello della conferenza di Lipsia che c'è stata a settembre e di cui abbiamo solo accennato la volta scorsa e la conferenza sulla decrescita, conferenza internazionale nella quale si è parlato di tante cose politiche, sociali, economiche e anche di tecnologia e quindi oggi vedremo che cosa si è detto in quell'ambito eh, rispetto alla tecnologia eh, e quindi dopo una pausa musicale lo scopriremo insieme vi ricordiamo il numero di telefono della radio per chi volesse interloquire è 06 49 17 50 il pezzo di adesso è dei eh, Kalashnikov riprendiamo che cosa si è detto all'Ipsia alla conferenza internazionale della decrescita che c'è stata a settembre beh c'è stato un gruppo di lavoro eh, chiamato eh, GAP eh, che sta per Group Assembly process ehm, Gruppo del tutto simile alle assemblee che conduciamo in Italia, mh, orizzontale partecipato. E, e, sì, scusa ma se ti rompo, ma è un acronimo molto <ride> Beh, in voga perché, e, tra sì, l'altro, sì. è stato adottato anche dal Movimento per l'Acqua Pubblica per la campagna del riallaccio dell'acqua. Non, eh, non credo si chiama, sia causale. Si, chiama, si chiamano GAP anche loro. Non, non, credo sia, non credo sia causale. Ne cediamo anche un altro, tanto che ci troviamo i gruppi di acquisto popolare. No, che vengono fatti comunque a Roma specialmente a Centocelle celle aperte allora, quindi eh, durante queste assemblee si è cercato di interrogarci insieme mh, semplici interessati o persone che conoscono la tecnologia su quali devono essere le condizioni per lo sviluppo di tecnologie che guardassero alla decrescita e eh, di, come dire non abbiamo dato delle risposte non si sono date delle risposte durante questa assemblea perché sarebbe è un processo lungo insomma è una cosa eh, abbastanza di frontiera no? come, come ricerca politica eh, però qualche cosina si è detta per esempio anche alcune cose proprio basilari eh, un concetto è che la vita sulla terra dovrebbe durare il più lungo possibile sembra un concetto diciamo banale però insomma almeno poniamo delle, delle solite basi, quindi una tecnologia eh, Non, non può contravvenire a questo principio non può, non può mettere a rischio l'esistenza sul pianeta Terra questo ci sembra, ci sembra corretto no, non, non perché valga la pena non per discorsi diciamo, eh, pseudo religiosi o, vaga, o vagamente tali ma semplicemente perché sarebbe una cosa del tutto ingiusta decidere per tutti visto che è considerato che spesso purtroppo le tecnologie sono accessibili a una ristretta minoranza di persone per cui Questo mi sembra un, un principio diciamo condivisibile, largamente condivisibile. E, I prodotti tecnologici dovrebbero essere usati permanentemente. Qui si allude al fatto che, eh, al di là di un naturale deperimento, eh, non, vabbè, non diciamo l'obsolescenza programmata, è proprio esclusa a priori, però si dovrebbe cercare di... sfornare dei prodotti tecnologici quindi avere delle tecnologie che hanno un livello di maturazione tale per cui gli oggetti poi durano durano permanentemente, senza dire quanto però ecco non, sarebbe da irresponsabile introdurre eh, oggetti sui quali noi non conosciamo eh, dei quali noi non conosciamo la la durata non siamo abbastanza confidenti sulla loro durata e anche questo mi sembra un concetto basilare voglio dire eh, siamo sommersi di, di montagne di rifiuti di ogni genere per cui diciamo, su questo anche c'è poco da dire a mio avviso no? eh, anche perché poi si parla di prodotti quindi si allude comunque a una realizzazione pratica non si mette in discussione quella che è la creatività che comunque va salvaguardata eh, dello scienziato purtroppo che, piuttosto che della persona diciamo eh, che fa tecnologia nella vita C'è un terzo punto che è più interessante, che eh, ci dice che eh, l'uso di prodotti non, non, dovrebbe, non dovrebbe mai promuovere il consumo, eh, ma dovrebbe al contrario mostrare dei chiari segnali di autolimitazione. Cosa significa questo? Beh, si fa ad esempio il caso delle reti e qui è un caso importante eh, non, si intendono reti di ogni genere, reti, reti telematiche ma anche reti per il trasporto dell'energia elettrica eh, diciamo quindi si intende, eh, reti per il trasporto oh, per la mobilità, quindi diciamo ferrovie ecco, reti stradali tutto ciò che eh, è, è rete che connette punti in, fisici o virtuali e, e Per questo lo, si facendo alle reti perché oggi le tecnologie sono basate su queste reti in maniera forte. cioè Ci sono per esempio le tecnologie informatiche che potrebbero esistere anche senza reti ma avrebbero una portata nettamente inferiore se non avessero il supporto di reti sui quali far viaggiare i dati. E ovviamente il, non per non parlare del trasporto, il trasporto ha bisogno di reti di collegamento. l'energia elettrica si può produrre anche localmente e, non e non si può anche non trasportarla ma è evidente che l'esistenza di una rete elettrica favorisce eh, un miglior uso, un uso più efficiente delle risorse energetiche. Ecco, quindi parlando di reti si dice eh, che si nota, si, si fa questa osservazione si dice, beh, in effetti tutte le tecnologie che si basano su rete finiscono per inserire un, un meccanismo di proliferazione della rete, di aumento di crescita continua eh, della dimensione della rete perché eh, è un, si autoalimenta di questa crescita e quindi in quanto tale porta a una distorsione, porta a una crescita eccessiva e in, in qualità di promotori della decrescita diciamo dovremmo ostacolare una simile crescita infinita. Ecco, a questo, questo è uno dei punti un po' su cui si può discutere. Personalmente direi che benvengano le reti che non introducono la necessità di eh, aumentare la propria dimensione per forza, benvengano anche le tecnologie che si basano su queste reti in modo forte, non, non ci vedo nulla di male, potremmo, potremmo dire, riferendoci ad uno studio fatto sulle società, le società eh, eh, stazionarie, di cui si parla quando si parla di decrescita o di sostenibilità cioè società che non crescono, che rimangono costanti ecco qualcosa del genere, ci sono, ci sono indubbiamente tecnologie importanti che ci possono essere utili, che si basano su reti non le facciamo crescere queste reti ma comunque manuteniamole che è già tanto, manutenere delle reti, renderle sempre funzionali e funzionanti è un'attività una continua ed è un'attività eh, che può andare avanti anche senza la crescita E ultimo punto di questo primo studio eh, parla dei costi eh, che eh, non possono essere eh, sostenuti eh, all'infinito per sostenere una tecnologia e anche questo mi sembra doveroso dirlo, cioè se ci sono tecnologie che introducono ad esempio meccanismi eh, di... Di consumo delle risorse, eh, come può essere l'estrazione mineraria piuttosto che l'estrazione di, di, di carburanti fossili. Eh, e quindi le portano a scomparire parallelamente all'utilizzo eh, di eh, risorse che, che occorrono per estrarli. Beh allora questi, questi costi eh, non devono essere sostenuti dalla, dalla collettività. Vabbè, queste sono delle, delle linee diciamo, un po' generali. Eh, Tutto sommato uh, condivisibili. Poi, tra le varie questioni dibattute, c'è quella di cui abbiamo già parlato, la relazione tra tecnologia alta, media e bassa, cioè high, middle and low technologies. Su questo non c'è un comune accordo, si teme che questa divisione sulla scala della tecnologia ossos, possa essere fuorviante: eh, non è detto che le low tech eh, vadano bene per la decrescita e le high tech no, anche se intuitivamente le parole possono farlo pensare. Diciamo. Ci, ci sembra una definizione mh, poco rilevante per le, le cose che vogliamo dire. E, sicuramente siamo stati tutti d'accordo nel dire che eh, le tecnologie, anche quelle high tech, eh, devono essere prodotte in modo democratico e sostenibile, ci mancherebbe. Ehm, Ci siamo chiesti ad esempio se tutte le varie tecnologie della stampa 3D e dell'open hardware possano essere davvero ritenute, tecnologie che facilitano processi di produzione democratica, democratici, oppure se invece introducono dei nuovi consumi. si pensi a quello che è successo quando sono state introdotte le stampanti 2D che dove, si doveva limitare la carta con l'informatica dando le stampanti alle persone, le persone hanno cominciato a stampare di tutto quindi eh, si teme che se ci fosse davvero un incremento della stampa 3D eh, importante si comincerebbero praticamente a produrre cose inutili questa è una cosa che ci siamo, ci siamo chiesti, è vero anche che eh, in realtà ciò che muove il movimento della stampa 3D, l'open artwork e tutto ciò che lo circonda la, sua filo, la stessa filosofia con cui si sta diffondendo in realtà eh, è quello di andare verso una cultura della riparazione eh, verso una cultura del, del consumo minimo eccetera quindi in realtà va tenuta d'occhio la situazione ma il movimento parte da da, da basi almeno sulla carta condivisibili in, in questo senso E, mh, eh, altri, altre cose che eh, sono, sono emerse eh, sull'apertura della tecnologia, certamente è importante che le tecnologie siano aperte sì, ma aperte per chi? per i maschi bianchi della classe media ecco eh, oppure eh, eh, quindi introduzione di tematiche di genere introduzione di tematiche eh, di, di classe Eh, che, eh, giuste perché si tratta pur sempre di, eh, di persone diciamo di, di, di classici WASP no? White Anglo-Saxon People cioè persone bianche e, e, e anglosassoni in effetti questo lo voglio dire diciamo sono quelle più che ho visto di più a all'Ipsia questo, questo tipo di persone però è anche vero che la conferenza era in ambito internazionale ma è fatta in Europa quindi è normale che ci fossero più europei Però ecco, è importante sempre tenere sotto, sotto controllo anche questo tipo di, di, di discorso, altrimenti finisce per essere una cosa di nicchia, di, diciamo una cosa radical chic, come si dice, no? Ok. E, alla fine siamo usciti con quattro visioni. Eh, la prima, spazi di apprendimento open source. Quindi tutta quella che è la cultura del, del software libero open source. che possa servire anche come eh, cultura dell'apprendimento comunitario e apprendimento aperto. Eh, L'uso dell'open dell source nei, nei contesti quindi di apprendimento ma eh, anche nei contesti di lavoro, nei contesti dell'autoproduzione eh, del far da sé, del do it yourself eh, anche come crescita di una consapevolezza su quelli che sono eh, i concetti di commons, cioè beni comuni e proprietà intellettuale visione 2 la tecnologia deve essere intuitiva quindi per essere pubblica, trasparente orientata al bisogno va eh, sviluppata in co-design, come si dice quindi insieme e, ehm, e inoltre dovremmo essere dei prosumers, come si dice cioè non dei, dei consumatori e, e, e né eh, dei, eh, dei produttori e basta, quindi produttori e consumatori no, qualcosa di, di intermezzo da prosumer eh, pr producer, consumer si sì, contraggono le due parole in inglese prosumer, cioè dei, dei produttori che, che sono anche consumatori di ciò che producono quindi sì, eh, accorciando quella che è la eh, la linea di, di congiunzione fra produttori e consumatori visione 3, tecnologia che sia eh, Motore di produzione non violenta e cooperativa, ne abbiamo già parlato, partendo dalle materie prime ed arrivando fino agli sviluppi più eh, eh, tecnologici. Infine, una, una visione quattro che abbiamo condiviso è l'apertura della tecnologia a tutti i generi e a tutti i tipi di background, quindi il discorso che facevamo prima di, eh, di classe e eh, di, eh, di genere. Facciamo allora un'altra pausa e nell'ultima parte vedremo un po' una, eh, una nostra sintesi, mh, forse più, più fruibile e anche ironica. Ascoltiamo i Porcupine Tree, ricordandomi ancora il numero di telefono per chi volesse intervenire nell'ultima parte, 06 49 17 50, Radio Onda Rossa, Entropia Massima. parlando di tecnologia e decrescita l'impressione che si ha è che siamo ancora all'inizio del, del percorso di approfondimento a livello internazionale e quindi ci si deve accontentare per il momento di questioni aperte, di domande, il che va benissimo perché ovviamente nessuno uh, uh, come dire va bene così e, e, e quindi si parla appunto di tecnologie che non vadano verso l'espansione limitata e sconsiderata, ci mancherebbe Certo, però, ecco, però allora abbiamo provato a suddividere le varie tecnologie in relazione a, al sistema capitalista che le, che le circonda e a vedere come si pongono rispetto al capitalismo alc alcune delle tecnologie eh, attualmente esistenti a cui si guarda con, con maggiore interesse, perché promettenti. No? Allora Il primo gruppo che abbiamo individuato è quello delle, delle tecnologie che vengono utilizzate Per sopperire ai disastri causati dal capitalismo. Esempio, no? Le eh, tecnologie riparatrici. Diciamo che queste noi le abbiamo chiamate che me tocca fa. Ecco, le tecnologie che me tocca fa. Nel senso, purtroppo ci dobbiamo mettere una pezza, il tema dei rifiuti su tutti. Eh, ah, ci hanno detto che bisogna consumare consumare che l'economia deve crescere ci sono prodotti tonnellate di rifiuti non si sa cosa farlo, si chiedono si chiedono agli scienziati, a chi fa tecnologia mi trovi una soluzione vabbè, eh, eh, adesso magari mi organizzo ci provo, certo porca miseria mi ha inquinato tutto eh, eh, il riciclaggio è difficile qualcosa si riesce a fare però non proprio tutto si riesce a fare, ci sono cose che proprio non dovrebbero essere prodotte in quel modo, perché non è proprio possibile, almeno al momento, con l'attuale tecnologia farla, quindi tecnologie che si devono lì a, a riparare eh, i problemi causati da una crescita sconsiderata. Ci sono anche casi eh, dove veramente questa impossibilità è grossa, si pensi ai gas serra, allora se sono stati introdotti dei gas serra e eh, si chiede oggi agli scienziati, Vabbè, ma potete fare qualcosa per questi gas serra? C'è ben poco da fare, no? sembrerebbe, eppure c'è qualche folle che ha tirato fuori una storia di cui io vi vorrei parlare, che è la storia eh, del climate engineering, cioè dell'ingegneria del clima. Una cosa allucinante che dico io poi eh, ho proprio sentito parlare per la prima volta eh, all'Ipsia: eh, l'ingegneria del clima significa tecnologie che possano cambiare il clima. No? quindi possano migliorare la situazione devastante in cui, eh, in cui siamo rispetto al clima e che cosa fanno questi geni? No? Se, sembra un po' una, una, una barzelletta ma non lo è si inventano dei sistemi per esempio per mandare nello spazio delle Eh, delle coperture che possano impedire ai raggi solari di arrivare sulla Terra, quindi diminuire l'intensità dei raggi solari. C'è l'effetto serra, eh, c'è il buco nell'ozono. Eh, questo Sole, questo Sole cosa vuole fare? Il Sole vuole scaldare. Un grande Noi ombrellone. Mandiamo un grande ombrellone in, in, in, eh, nello spazio che ci, ci faccia ombra. Pensate che assurdità, no? e, e, e ci sono persone che fanno conferenze. scientifiche su questo dei sembra una barzelletta ma non lo è oppure eh, immettere nell'atmosfera dei gas eh, che possano al, al, ancora una volta diminuire l'impatto delle radiazioni solari quindi e che... contro gas <ride> sì. quindi sostanzialmente non solo abbiamo inquinato e creato dei problemi eh, inquinato con i gas serra e creato dei problemi di, eh, di clima per risolverli cosa facciamo? non è che diminuiamo le emissioni di gas serra no Diminuiamo i raggi solari, ecco questo è. Vedete poi, no? Allora uno fa bene a essere sospettoso nei confronti della tecnologia perché si arriva a queste, a queste assurdità, no? Oppure quell'altra follia del, del, del fracking, di cui pure abbiamo già parlato, cioè esauriscono le, le risorse fossili, dice vabbè, allora facciamo qualche altra cosa? No, spacchiamo la roccia e magari ci tiriamo fuori eh, ancora del combustibile. Eh, quindi la verità per questo genere di situazioni è che bisognerebbe chiudere il rubinetto. Il rubinetto perde, la vasca si riempie, eh, arriva lo scienziato, arriva, arriva una persona e dice adesso con un bicchiere porto via l'acqua. Eh, sì, eh, dopo un po' però la vasca si riempie. Allora arriva il grande scienziato e dice adesso ci mettiamo una pompa che porti via l'acqua. Eh, ok, tu la puoi portare via anche in modo molto efficiente quest'acqua, ma quella continua sempre a perdere. Arriva un bambino semplicemente chiude il rubinetto e, e questo si dovrebbe fare, no? Questo si dovrebbe fare. Quindi tecnologie che mi tocca fa. Poi c'è una seconda categoria di tecnologie che invece si pongono nei confronti del capitalismo in un modo eh, anche diciamo sfidante. Eh, voglio dimostrarti che le stesse cose che fai tu e che dici che ci servono, che per carità in certi casi è vero, io le posso fare meglio di te, cioè le posso fare senza inquinare, senza produrre. E quindi sono quelle le cosiddette tecnologie sostenibili, no? Le abbiamo chiamate molte faccio vede, ecco, le tecnologie Motte faccio vede. Cioè ehm, Tecnologie che ovviamente a parità di prestazioni vogliono ridurre i consumi di energia, vogliono ridurre i consumi di materie prime, eh, vogliono ridurre gli oggetti da smaltire. le energie rinnovabili, un'altra tecnologia di questa categoria mm, voglio fare le stesse cose che fa il sistema capitalista però lo voglio fare con delle energie rinnovabili è sensato, è sensato, non risolve il, nostro, il problema e infatti siamo ancora a livello della sostenibilità non siamo ancora a livello della decrescita questo, questo è importante questa, divisione, questa distinzione sicuramente a noi appoggiamo ovviamente le tecnologie che vanno nel, nel, verso la sostenibilità ma sappiamo che ancora non siamo arrivati a chiuderlo quel rubinetto come si diceva poco fa. E quindi energie rinnovabili, efficientamento energetico, mobilità sostenibile si parla anche molto di questo eh, ci, sono, vabbè, ci sono studi su tecnologie che possano migliorare eh, la mobilità e risolvere i problemi di inquinamento e di traffico. Ok, tutti questi tipo di tecnologie del mottefaccio vede sono mh, comunque in ogni caso uh, sussunte in qualche modo vengono sussunte dal, dal capitalismo si, vengono definite green technologies no? e quindi snaturate eh, in qualche modo nel, nel, nel, nei loro scopi eh, e non vanno ancora verso la decrescita poi ci sono delle, un terzo gruppo di, di tecnologie che sono quelle che invece proprio dimenticano completamente il confronto con il capitalismo e dicono guarda non mi interessa proprio cioè, non, voglio, voglio, voglio fare delle tecnologie avulse dal sistema capitalistico che guardino proprio già proprio un altro sistema che io mi sto già immaginando e che sto costruendo giorno per giorno e quindi queste le abbiamo chiamate le tecnologie non mete filo Ecco, quindi eh, da queste appartengono ad esempio le reti comunitarie. Abbiamo già parlato tante volte del progetto Ninux. Torneremo a farlo quest'anno. Quindi eh, questo progetto che, che si pone di, di creare una rete. una rete tra, tra, tra persone eh, collegate attraverso le tecnologie È una rete completamente orizzontale, dal basso, priva di, eh, di padroni, priva di, di ogni aspetto commerciale, priva di, di, ogni, di ogni aspetto eh, diciamo così, eh, violento e poi eh, ci sono le tecnologie per la produzione del cibo eh, che rifiutano la produzione industriale e quindi il chilometro zero, anche il biologico insomma. Con... ecco, anche queste qui in qualche, in qualche caso vengono poi sussunte dal capitale questo è inevitabile no? inevitabile che succeda, non è che ci, eh, ci scandalizziamo, cioè, va sempre così però ecco, le portiamo comunque avanti eh, biologico, sinergico eh, tecnologie per una migliore alimentazione vegana, per esempio stanno uscendo sono, stanno diffondendo insomma, nei, negli Stati Uniti e adesso anche in Europa delle, degli, degli elettrodomestici specifici per chi vuole alimentarsi in modo più sano e mh, meno violento e meno specista e quindi insomma in generale tutto il discorso della sovranità alimentare ehm, poi ovviamente le tecnologie che afferiscono all'open source al software libero di cui abbiamo parlato e che ci parlano di un mondo completamente diverso che proprio non c'entra nulla Con il capitalismo, un mondo in cui eh, si diffondono informazioni, si, si comunica in modo libero e aperto, senza segreti, senza brevetti, senza diritti sulla proprietà intellettuale, ehm, promuovendo un'alfabetizzazione scientifica. Ehm, Promuovendo anche un, un, un discorso di abbondanza, questo è interessante, in un, in un, in un sistema open source si, si, si produce in abbondanza, ce n'è tanto, c'è tanto di tutto, quindi non c'è bisogno di scarsità, scarsità è un classico del capitalismo, serve per regolare eh, l'economia, invece questa è un'economia dell'abbondanza, del, dell quella, che, quella che parte dal software libero no? e dalle creative commons. Eh, l'autosufficienza energetica l'abbiamo già citata quindi la, la possibilità di prodursi l'energia che si consuma in proprio l'open hardware che parte dall'open source software e, e viene mutuato sulla costruzione di oggetti tecnologici utili per il eh, lavoro oppure per, per, la, per, la, per la propria eh, casa, quindi anche nella vita privata, quindi si è, mh, abbiamo parlato anche l'altra volta della per esempio, la possibilità di costruire dei, dei, degli, degli strumenti agricoli anche complessi come i trattori, in modo aperto, partecipato, con le, i progetti disponibili per tutti e quindi in modo molto, molto economico, abbattendo tutti i costi di progettazione. Ecco, insomma eh, ci diamo anche le criptomonete sebbene eh, pure su queste poi torneremo eh, anche lì c'è un, un forte fenomeno di sostituzione, se vogliamo anche più forte perché quando si parla di finanza eh, è ancora più difficile dire qualcosa che sia pulso dal capitalismo ecco tutto questo eh, sono le tecnologie non mete filo infine ultimo gruppo che Che abbiamo, di cui vogliamo parlarvi sono invece quelle tecnologie che dovrebbero eh, aiutarci proprio nella lotta a, al capitalismo no? Per cui, eh, che questo comunque sta in piedi non è che non morirà da solo quindi va quantomeno eh, aiutato e, e allora lì ci sono varie tecnologie per esempio pensiamo eh, all'hacking quindi alle, alle tecnologie di, di attacco informatico di, eh, che, che servono così mh, per per attaccare proprio i luoghi virtuali mh, che sono il centro eh, del, eh, della manifestazione del potere, dei vari poteri esistenti. Eh, pensiamo per esempio ai, a tutti gli strumenti che possano garantire la nostra privacy, intesi come proprio sottrazione, cioè che ci vogliamo proprio sottrarre eh, dal, dal furto dei dati sulle nostre vite eh, eh, eh, e quindi... Eh, in qualche modo eh, così facendo vogliamo demolire tutte quelle economie che su questo sono basate eh, oggigiorno eh, i vari leaks che ci sono cioè il, vario, il proliferare di informazioni segrete eh, che possono invece circolare che possono essere eh, ri, ri, rivelate e poi diffuse e Ci diamo da ultimo anche il discorso tattico, ma lo citiamo proprio per ultimo perché non vorrei che, che, che si pensasse che, eh, per esempio, le tecnologie informatiche servano solo, co, solo per fare tattica, cioè per, come strumento per poi fare altre azioni. Sì, c'è anche questo, è importante, è importante farlo ovviamente in privacy eh, totale, però. Eh, a nostro avviso la privacy eh, è qualcosa in, di, più, di, di, di più di più forte aderire a, a questo significa davvero eh, volere la distruzione eh, di una parte importantissima del sistema di oggi anche perché eh, se non si fa questo è il sistema che distrugge noi noi l'ambiente insomma come, come sta facendo egregiamente sempre in senso ironico lo dico da... circa 200 anni perlomeno no? ma anche se ultimamente è piuttosto accelerato esatto. siamo in conclusione quindi della trasmissione ah, non abbiamo detto il nome di quest'ultimo gruppo no di tecnologie che ci aiutano diciamo. elevate elevate no? basta, ci hai scocciato va a farti un giro magari su qualche altro pianeta esatto. già devastato dai meteoriti Allora abbiamo concluso questa trasmissione, speriamo che sia stata interessante per eh, chi è stato all'ascolto, sicuramente eh, si tratta comunque di tematiche di attualità, infatti il compagno è stato a questo incontro internazionale in Germania e eh, comunque un, eh, non, so, non è solo un dibattito ma anche una serie di azioni, iniziative, realtà che prendono corpo e eh, si sviluppano. Nel, in questi mesi, in questi anni e un po' dovunque appuntamento allora alla settimana prossima quando parleremo eh, di nuovo di economia e delle mutazioni del capitale